Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dibuka pada poin yang ke-32 pada kalimat amantum qala amantum bihi ditetapkan adanya hamzah hanya apa ditambah dengan hamzah coba dilihat contohnya yusku apa di surah al-a'raf juga surah al-arof Tidak ada, belum Padahal 1, 2, 3 Tidak Kalau Fir'aun amantumbihi Ada penetapan yaitu Amantumbihi Di sana ada teori apa yang lain Coba dibuka lagi Surah 6 Surah Toha coba Dilihat Surah Toha Atau belum? al berapa? 71 nah. Ini tak contem Sebagaimana ayat surah Al-A'raf Ayat 165 Coba-coba dilihat Amantum dari surah arraf sama surah Toha, 165 clear tadi ya. Ditulis saja di itu ditulis. Itu bukan bukan apa bukan hal tapi halamannya. Halaman 165. Bukan ayatnya. Lihat bagian bawah ini bagi yang punya Kiraat itu bagian bawah wala tarfal an isqatul hamzah alula fi amantu li hafash wa ibdal alula wawan tastasi althaniya alikum bul hadhil wasl wa tahqiquhuma lisubah waruh wa hamzah kisai hadis itu pada Surah Al-Araf ayat 1, 2, 3, halaman 1, 6, 5 Kemudian surah Al-Araf eh, Surah Toha Ayat 71 Jadi dengan apa? Dengan menetapkan Hamzah, istighfam Jadi cara membacanya Kita akan dibuka surah Al-Araf tadi Ayat 1, 2, 3, halaman 1, 6, 5 Qala fir'aunu a'amantu bihi qabla an adzalla sama sama Awlan qala fir'aunu a'amantum bihi qabla an adana lakum sama-sama qala okay buka surah taha ayat 71 sama dengan itu dan surah al-araf qala lahu qabla adzan alakum sama-sama Baik, berikutnya adalah surah Al-Araf. Ini nanti di surah sama juga ditambah dengan apa? Dengan hamzah. Innakum Ayat berapa itu Pak? Tentang kisah Lut Ayat delapan puluh Berapa banyak? Udah dapat belum? Ayat 81 puluh satu. itu tertulis innakum nah maka ditambah dengan hamzah bagian depan hamzah istifham a innakum latu narijal syahwatan min dunin nisa sama-sama sama sama sekali ditambah dengan apa? ditambah dengan hamzah istifham. Coba di, dilihat di surah Al-Ankabut sekarang. Fa inna a innakum kalau a innakum ayat 29 sudah sama itu. Alat tambahan Hamzahnya. Tapi untuk alat yang ke 28. Walaw tun ilqa al qaumihi a Ada sini tambah situ. Sudah belum soal kabut halaman 399. Untuk yang 29 itu sudah sudah sama. Tapi yang 28 itulah yang terjadi perselisian untuk Hamzah ditambah dengan Hamzah Hamzah ditambah dengan Hamzah Istimam. Walutan Inqalil Qomih Ainnakum La Ta' Tunal Fahiya. nama sama sini sama sama. sama, -sama. Berikutnya di surah Al-Qalam Ayat 14 Sudah dapat belum? Ayat 14 surah Al-Qalam an kana zamali wabanin seperti Di itu ditambah dengan hamzah jadi bagaimana bacanya a -ang. an an an kana sama-sama Jangan lupa di situ itu pembilangannya. Aang kanada malibu babanin. Ulang. Tapi nah, berikutnya dibuka surah Fusilat. Aang jamiu. Dibaca dengan takik pada halaman 481. Udah dapat ayat 44. Kita baca aa jamiu wa sama-sama Aa jamiu wa arbi Eh, lagi. Aa jamiu wa Ulang. Baik Kita baca dari depan. Walau jangan Al Quranan agami yang lalu, lola fasilat wa Arabi. Sama-sama. Harus dengarkan setiap suku selain Hamzah berhenti suku selain Hamzah atau tanwin selain Hamzah. Wa lahu Jalaluh Quran agami alqaul lau ayatuhu agamiu wa Arabi sekali lagi. Baik. Barkonnya ha domiy dibaca dengan sukun. Wa llihi wa nu'ti. Jadi haknya ini dibaca dengan apa? Sukun. Coba dilihat di surah An-Nisa ayat 115 halaman 97. Belum halaman 97 Sudah kita baca Wahai yang menyalakkan Rasul, min bagi mana terbina lah huda, dan tidak berubah dari jalan orang yang beriman, radikan itu wa man yushadir alabilanna jangan terus lupa wa man yushaqikir rasulim ba'dama tabayanalahu hudaw yattabi' ghayra sabilil mu'minina wal matawalle wa nuslihi jahannam sama sama buka surah al-imran al-68 ayat 145 Sudah Kata-kata Nuktihi dibaca Nukti Nah Nukti Kemudian ingat pada Yurid sawaba disitu dibaca Yurid sawaba Jangan lupa ad juga Baca Imalah kita baca waman yurissawabal dunyani tuhimha waman yurissawabal akhirati tuhimha wa sanajidhis sakirin hati-hati di situ banyak khilaf sama-sama Ada berapa perselisihannya. Pertama, wa mai itu kami laguna yuris itu rom di situ. Adunye Ad nutih dan wa mai itu kami laguna lagi yuris sawa itu kami menggunakan apa itu rom Kemudian saktah. Selanjutnya nutih banyak di situ perselisihannya. wa man yuris sawabad dunyena minha wa man yuris sawabal akhiratina minha sama sini ada sama-sama Baik. Dibuka lagi surah Ali Imran yuaddi. Wa minhum man ingta man dah eh berapa? Rohaim. Eh? Berapa? 75. Baik, ayat 75. Di situ yuaddi di Dua tempat dibaca sukun semuanya. Tadi pertama dilihat di situ wamin apa saktah man ing saktah bik ing tari yuaddi daum bila guna yuaddi sukun tentunya setelah itu apa Saktah karena setelahnya hamzah yuaddi ilaika jadi banyak sekali di sini kalau mau membaca banyak sekali perselisihannya cukup banyak kalau tidak Perhatian bisa ke nanti. Wa min ahlil kitabiman Inta manhu bikin tari yuaddih Ilaika wa minhumman In ta manhu bidinarillahi yuaddi ilaik sama sini aja sama-sama mulai Saya juga nanti di nakal La yu addihilaik Begitu La yu addihilaik Hilaik Sama-sama nah, mulai La yu addihilaik La yu addihilaik Sama-sama Kalau mau terus la nah, yuaddi ilaika illa ma dum ta'alayhi qaima sama-sama kalau hanya dibaca apa dua harokat kami dibaca baca taseel. untuk 1 2 3 ini soal nanti sampai kelas 6 ini pindah sana. Di tempatnya nanti di sana untuk apa kelas-kelas nanti bisa bersih-bersih itu. Jadi mobilnya juga datang di sana. Ini biar tidak tiap hari hujanan. Jadi harus ya Mulai hari ini Misalnya kelas 1, 2, 3 pindah sana Kalau punya ayam di sana Jangan di sana Jadi Yang punya ayam jangan diletakkan di sana Itu nanti kita bersihkan Kita buat asrama-asrama Taib